că este o freză, ați să-ți s și asta. să ați reușit să vă uitați la uh, inaugurarea lui Obama? Ați reușit? Câțiva? Wow! <laughs> ok. Uh, eu am reușit să mă uit și cei care ați fost atenți, m-am speriat în chiar atunci când el spunea, dacă țineți minte, s-a oprit uh, Obama și s-a încurcat acolo chiar la, uh, la cea declarație cea mai importantă. Și am citit săptămâna asta pe, pe net că o trebuie, ca să fie totul în regulă, o făcut din nou aceeași declarație care au făcut -o în fața întregii națiuni și întregii lumi, o făcut-o din nou uh, la Casa Albă cu aceeași, aceeași persoană. Numai ca să fie sigur că toți știu că au spus-o din toată inima, acea declarație voi fi președintele Americii. Uh, în fine, uh, câți dintre voi vă place să schiați sau vă place să până? Vă place? Ok. Sincer, uh, anul trecut am, am început și mie să-mi plac, am învățat și o să schiez la Rieșeni, uh, eram uh, cu studenții și a venit un instructor mai bătrân, un, om, un moș și uh, tot a încercat să explici explice la noi din fetele de la noi, de la tineret și cum i explica. ei, eu mă uitam și ăla explica, bă, și am prins șmecherile, cum anume trebuie să, să te învârți așa ca să prinzi uh, și Acum, literalmente, sincer, e absolut o plăcere. Și am fost eu cu Dani, chiar de pe pârtia cea mai mare, acu, acum două săptămâni, am fost acolo cu liderii de la tineret și am început de sus și prima mea coborâre, prima mea în toată viața, fiindcă prim, până acum n-am reușit să ajung cu teleschiul până sus, nu, știu ce, nu știam să țin schiurile paralele și pe la jumătate. A pe acolo pe jos, sau uh, altcineva venea din față și mă, mă secera. Și... În fine, uh, am ajuns pentru prima dată în viața mea sus, nu mi-am venit să cred, parcă wow. Și am început să cobor cu Dani și cu noa și mecherie învățată, tehnică, pac, pac, pac. Și uh, pe la jumătate, chiar înainte să se termină partea aia abruptă, mi-au căzut schiurile, ceea ce se întâmplă, și unul dintre schii a mers până, jos la vale. Dar, literalmente, nu știu cum, s au aliniat așa și drept o mers până jos. Uh, am uitat și am rămas cu un singur schiul, m-am gândit, mă poate să mi fure cineva, hai să fug repede până jos să nu cumva se milia cineva, să-l să ducă la mașină și după aceea eu trebuie să plătesc am două schiuri. Am mers și... Uh, am început să merg în jos, dar mi am dat seama, mă, cu clăpari, n-ai cum să înaintezi. Uh, și m-am gândit, mă, mi-a venit o idee genială, adică genială, o să vedeți dacă e genială. Uh, hai să folosesc celălalt ski ca și sanie. Și <laughs> m-am pus. <laughs> ok? Și am început să-mi dau Dani, el era acolo deja înainte, l-am întrecut și pe Dani, Deci așa de uh, multe am avansat că și el s-a oprit pe undeva. Și am continuat să merg, tac, tac, tac, uh, lucrurile mergeau destul de fine, deja nu mai vedeam nimic prin o viteză destul de mare, nu mai vedeam, absolut nimic în față, nu mai inchi și m-am gândit, bă, ar fi cazul să mă opresc. Și dintr-o dată, pf, Mă opresc într-o piatră. Pe mine, nu știu ce-o fost, piatră ce a fost, m-am oprit dintr-o dată. Și vă dați seama. Imaginați-vă clăparul și unde intră clăparul. Eu eram chiar între. Două săptămâni vă spun, numai așa stăteam pe scaun. În față că altfel dacă stăteam în spate. Oh! Uf, în fine. Uh, schiurile nu sunt pentru Sanie. Abia aștept mâine o să merg din nou și o să merg cu copii. Nu, uh, mergem la Rieschen, fiindcă ultima dată când am fost la Stâna de Vale, am... Uh, Uh, o era Am două autobuze să derapeze și să ajungem în prăpastie Fiind cauză că nu, nu, nu, se, nu se ia zăpadă de pe drum Am zis numai are ieșeni, așa că abia aștept uh, yeah. no, Bun, unde este Jolti, campionul nostru? Uh, da, campionul nostru este la, da, l-am prins Nu este aici uh, Apropo de râgâit, am avut ocazia să întâlnesc și au venit de aici la noi la Biserica Salem. Unul dintre campionii din America. Campion nu național, dar campion pe regiune. Și uh, este din Portland, se numește Adam. Uh, probabil că doar unul sau doi dintre voi îl țineți minte. Îl ține cineva minte? Ok, câțiva între voi. Omul ăla avea cel mai tare râgâit care l-am auzit în viața mea. Nu glumesc. Am fost o dată în centru, la Budapesta. Eram chiar acolo pe Voțiuța. Și i-am zis, mă, n-așa se zice... Știu și o maghiară, cam Am mai mulți maghiari la mine în grup, așa că m am învățat. Bun. Și am fost acolo, chiar în centru. Erau mulți oameni. Cum e acolo de obicei în centru? Era vară. Și am spus, era, râgăie aici. Și el, cu stilul lui, nu știu cum s-o pregătit. Și a făcut? Nu glumez, sincer, așa de tare s-a auzit. Mulțumesc, Dami. Și pentru câteva secunde, tot centrul buda pestei, sincer, s-a oprit. Deci ca un leu din ăla care răcnește-o făcut. În viața mea, în viața mea. Așa că abia aștept, el trăiește acolo în porna, sper să, mai, sper să dau de el și să-l mai văd din nou, să-l să înregistrez pentru voi, ar fi fai. Fiindcă am auzit acum uh, o săptămână jumate, nu, acum, alaltă altăieri, cu, cu, în Miercurea am aflat că o să merg în state, ce o, vece, o veste super, super tare, o să merg chiar la o conferință de tineret uh, care va, va începe prin uh, 5 februarie și voi sta acolo până în 17 februarie. Dar acum a fost așa ceva surpriză și uh, aseară, uh, cei care stăți în St. Martin știți că s-au întrerupt curentul, ok? Cei din St. Martin uh, știu lucrul acesta, a fost puțin nasol no, și eu... Uh, nu știam ce să mai fac, a zis, hai, stau de vorbă cu mami. Și mami o a zis, nu, no, căline, stai numai puțin, hai să vorbim noi, așa, uh, no, să, să spun niște sfate. No. Mergi în America și, nu, no, vreau, vreau ca să spun câteva lucruri așa care ar fi importante pentru tine. Și no, mă aștept, știi, mama mea urmează să-mi spună ceva foarte, foarte, foarte important. Și mă ia mami și îmi uh, spune, căline, două lucruri numai, numai, două lucruri, aș vrea ca să ai mare grijă. Mergi în America, acolo între oameni și asta. Când le frumos să nu frum și să nu mănânci cu gura deschisă. Cât să vă aveți problemele astea, două. Aha, aha, sigur! Nimeni, nimeni nu recunoaște. Nu, no, bine, am recunoscut eu. Asta e, zice-mă, mamele, așa sunt mame, uh, Vă încurajez fetele, uh, nu nu, uh, bine, uh, și Lilia mi-a zis același lucru. căline, astea două lucruri trebuie să le lucrez. Încă mai trebuie să învăț multe lucruri, dar uh, unele lucruri le știu, altele mai le învăț. No, bun, în seara aceasta nu vreau ca să doar să vă spun povești, vreau, vreau ca să ne uh, întoarcem la cuvântul Lui Dumnezeu și în seara aceasta dumneavoastră mă pus pe inimă. Okay? Dați-mi sfaturi dacă știți cum anume să mă las de râgâit, uh, Adică, mai mie mi se întâmplă, numai că după ce mănânc. În Japonia se zice că e politicos. Ia e, e tot ziua mamei, dar în Japonia se spune că e politicos. Dacă nu râghi după ce, mă, ce mănânci, nu e politicos pentru ei. În fine, mami, spune lasă-mă cu teoriile tale. Uh, în fine. Uh, așa că dacă știți ceva, metodă, să-mi spuneți. Bun. Haideți să deschidem uh, Bibliile la Marcu, capitolul 1. Vreau să citesc câteva versete și să intrăm într-un subiect uh, fine. Uh, ceva Dumnezeu mă pune pe inimă ce o să fie super tare. Ok? Ideea e, uh, noi la, la tineret sale, uh, nu ne întoarcem și nu spunem părerile noastre, nu uh, venim cu teorii de ale noastre care nu le-am inventat. Noi ne bazăm pe Cuvântul Lui Dumnezeu și absolut dacă nu este ceva scris în Cuvântul Lui Dumnezeu, uh, nu susținem. Ok? Și de aceea, uh, noi avem respect pentru cuvântul Dumnezeu, de aceea aș vrea, aș vrea și tu să ai respect în timp ce citești, fiindcă nu este orice, este cuvântul care Dumnezeu l-a însuflat și un cuvânt care dă viață, un cuvânt care, uh, un cuvânt care te poate salva, un cuvânt care te poate uh, transforma uh, într-un într campion. Dintr-un dintr uh, dintr uh, eșec tu poți să devii chiar un campion. Și de aceea ne întoarce la cuvântul Dumnezeu. Și în Marcul capitolul 1. Versetul 16 spune următorul lucru. Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând cu o în mare, că erau pescar. Isus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Îndată. Toată lumea spune dată. Ei și-au lăsat mrejile, au mers și-au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul Zebedei și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. În dată, toate spune îndată. I-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe, pe plajă și au mers după el. Și deschidem și la Ioan, capitolul 15. Și ăsta va fi de unde vom citi mai mult. Ioan, capitolul 15, versetul 1. Și nu a ajuns acolo să spună, yeah. Ah, sunt mai mulți, bun. Și spune în felul următor, versetul 1, eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roade, o curăță ca să ducă și mai multe roade. În seara aceasta, titlul mesajului care îl am, este mlădiță roditoare. Haideți să ne rugăm să-i cer să, să tu lui Dumnezeu să-ți dea urechi care să înțelegi ce vrea să-ți comunice Dumnezeu ție. Pentru că eu cred că nu este o poveste ce voi spune, nu este cea, doar bla bla bla, ci este ceva ce Dumnezeu literalmente vrea să-ți comunice ție personal în seara aceasta. Din tot mesajul meu ar putea să fie doar câteva fraze care pe tine Dumnezeu vrea să ți le comunice ție direct. Dar acele fraze pot să ți dea viață, să ți dea indicații cum anume să mergi mai departe să fii un campion, amin? Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru seara aceasta și vreau doamne, să să-ți mulțumesc pentru faptul că tu, uh, tu ești viu. Ești, și este atât de extraordinar Doamne, rămân uimit doamne, de, de, de, de, Și copleșit, Doamne, de prezența ta Și cât de Tu ești exact ceea ce noi avem Și de aceea își în seara aceasta Doamne, tu să vorbești, să deschizi urechile Fiecare persoane care, care, uh, care este aici Și Doamne, mă rog ca tu, tu să le deai capacitatea Să înțeleagă Să înțeleagă absolut Tot ceea ce tu vrei să le spui Leg orice fel de frică de oameni și de ce ar crede cei din jurul lor. Și, Doamne, mă rog ca Tu să le dai un curaj, Doamne, și mărește-ne Tu credința în seara aceasta. Și mă rog ca ungerea Ta să fie peste mine, să poți să comunic, Doamne, exact cum ai comunicat Tu acest mesaj. În numele Tău, mă rog. Și Tatăl mea spune. Așa îmi place să se fac la Biserica Copilor. După cum ați observat, afară îi... se schimbă vremea și e bine. Uh, mi îmi place. E fain să, să, fie, să fie iarnă și să fie frig, este uh, te sub plapumă și toate alea. Dar ce îmi place foarte mult, atunci când vine primăvara, nu din cauza că e ziua mea de naștere chiar uh, prin luna mai, nu că apar florile și e culoare și mi-e -mi plac culoare, nu îmi place să fie totul sec și numai o singură culoare, uh, și nu că devine mai cald. Și unul din uh, motivele pentru care mie mi îmi plac primăverile mai mult decât poate alte anotimpuri, sunt și astea care le-am enumerat, dar și în plus că atunci apar, încep să apară fructe. Nu știu cum sunteți voi, dar eu, uh, când mă gândesc la anii, nu. Uh, dar eu, pur și simplu, ador fructele. Îmi, plac, uh, îmi place uh, sucul de fructe, îmi plac fructele de toate felurile, uh, Aș mânca fructe sincer, aș mânca fructe non-stop, aș putea să trăiesc doar cu fructe. Pune-mă pe o insulă unde sunt fructe și aș rezista, n-ar fi nicio problemă. Uh, sunt unii care sunt alergi și chestii astea, domnului, domnului mulțumesc că n-am nicio problemă de aia. Și unul dintre fructele mele preferate este, sunt cireșile. Uh, cine are același asentiment? Uh, cireș. Bun, și chiar în față la noi, în curtea din față, avem un cireș care cred, nu știu, cred că a fost plantat de Dumnezeu. Acum, sincer, deci nu că e, e un cireș perfect. Parcă e pomul vieții. Pomul cunoștinței binelui și a răului. Uh, și o să vă explic de ce. Așa de frumos și așa de bune cireșe face acest cireș, e chiar în față și mai este doar gardul, și, dar crengile încă îs, îs, îs, îs, la stradă, vă dați seama. Uh, și vecinii noștri, Așa de frumos e pomul ăsta, încât și mai ales când îți cireșe pe el, încât vecinii noștri au devenit tot mai geloși pe noi. Copiii vecinilor au devenit, uh, uh, cum să vă spun, uh, ca niște huligani, uh, care în timpul serii, când, când nu suntem pe afară, când, cum aud că noi mergem la biserică sau ceva, le, le, le, le, în asta, imediat se urcă pe gard, ne, ne, ne, ne rup crengile și ne fură cireșe. Ok? Bun. Încă... Și faza că anul, ăsta, anul, nu, anul 2008 am prins eu o, o gașcă de băieți. Chiar atunci veneam acasă cu mașina. Și uh, exact atunci ei luau creanga, m-am oprit așa, am venit cu viteză și am făcut așa o frână de na, Băieți, ce faceți aici? Imediat tăți nu, nu, Ne pare rău, nu, ne pare rău. Ce? Okay, spus, în, via în viața voastră să nu mai treceți pe aici, să furați. Uh, sincer, ne-am gândit să angajăm bodyguards. Se pune la intrare, se pune un sistem de alarmă, dar nu cumva cineva să se atingă. Ok, cineva râde aici, fiindcă știu că stau pe stradă, ok, au fost pe stradă cu mine, chiar când culegeam cu cireșile și... Așa că-s spune. nu spune, no, no. Ok. Și, uh, deci, faza i gravă, nu știu dacă este sistem de alarmă pentru pomi, dar, sincer, eu zic că ar, ar merita. Din ce cauză Fiindcă roadele acestui pom, cireșile acelea își... Îs... Wow! Le punem și la frigider ca să le avem pe tine. Mie îmi place să mănânc cireșe cu cerealele, cu lapte de dimineață, e o plăcere -a mea. Și cu ciocolată Heidi. Bun, asta e altă poveste. Dar uh, am avut, acum câțiva ani, un alt cireș care era chiar mai mare decât cireșul ăsta. Mulți nu știu lucrul ăsta, fiindcă o să vă spun de ce, ce s-a întâmplat. Uh, Pumul ăsta era, cireșul ăsta era mai mare. Era chiar lângă terasă, în spate, protejat de toți. Și când, a, când veneau florile, ăsta dădea mai multe flori decât, ăsta, din, decât cireșul din față. Era mai, mai frumos, are o coroană așa, mai wow. Uh, și era plin, plin de flori. Singura problemă, e, când ajungea să se coacă acele cireșe, nu glumesc, nu exagerez. 10, 15, 20 de cireșe pe întreg cireșul, nu-i așa? Deci cam așa ceva. Deci găseai numai, treia să cauți mult și bine ca să găsești câte o cireșă. Și am zis, mă, a, poate că a avut un an rău. nicio problemă, lăsăm anul viitor. Am așteptat și anul viitor. Mă, nimic nu dădea. A, noi, tatăl i zis, gata, tăiem, numai, ce, ținem aici numai umbră, nu, nici măcar nu avem soare pe, pe terasă. A zis, nu stai numai no, puțin, hai că așa fain, o, oaie, să strice tot aspectul, cum o să fie aici fără bău? Și tate, bun, tate, a zis, hai că, hai că, mai las în un an. Și-o lăsat în un an și, lăsat un an și uh, am așteptat anul viitor uh, același lucru. Câteva ci și pe aici, pe acolo, nimic, nimic așa, să fie uh, recoltă. Da. Și a venit ziua, nici n-am știut, numai dintr-o dată tati, Într-o sâmbătă, când eu eram la Biserica Copilor, că știa că eu eram împotriva să stai. Mă uh, văd că s-a făcut o groapă în jurul lui când am venit la Biserica copiilor și când am ajuns de la generația Dunamis acasă, era scos afară, tăiat în bucăți, etică. L-am tăiat. De ce? Fiindcă nu am avut roade. Uh, exact așa, e și cu via, avem și vie pe noi pe acasă și cei care ați fost pe la noi cu colinda, ați gustat din mustul nostru, ok? Uh, ideea e că s-a întâmplat ceva tragic săptămâna asta. Uh, când nostru pufi a găsit o nouă, uh, un nou hobby să mănânce și să scoată afară vițe de vie din pământ. Și uh, astea le-a scos săptămâna asta, vă dați seama, uh, nu știe el ce l-așteaptă când vine tatii din București, mamii deja ai pusă pe planuri mari să lege, să facă ceva cu el. Ideea e că el le-a rupt, l le a tăiat și mamii le-a pus numai așa să arată lui tatii uite ce-a făcut pufii ăsta, le-a tăiat. Ideea e că, de ce am ajuns și vorbesc despre pomi, nu o să vorbim despre viticultură în seara asta, ci ideea e că Dumnezeu, când vorbește despre biserica lui în Biblie, Folosește două, două metafore sau două imagini când vorbește despre biserică. Și anume, folosește ideea că biserica este ca și un trup în care Isus este capul, câți de voi știți asta, ok? Și a doua imagine pe care o folosește referitor la biserică este: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cu alte cuvinte, Iisus este. Sursa vieții, ok? Și noi suntem mlădițele, ca mlădițele acestea. Și uh, despre asta îmi vrea ca să vorbim astăzi. Ideea e că și tatăl meu, toamna, după ce a dat rod vița, ca anul viitor să, să dea mai mult rod, anul acesta, el tunde via, ok? Câți trebuie aveți vie pe acasă? Sau la bunicii voștri există vie, no, la bunici de obicei mai mult Uh, și asta face, de ce? Ca să rodească, să dea mai mulți struguri. Dar dacă o latură din mlădițele viei îi puțin mai seacă și nu, uh, nu, mai, nu, nu a dat nimic anul trecut, uh, poate mai dă o șansă, dar după aceea, după aceea ce face Dumnezeu? Ce, ce face Dumnezeu? Uh, merg deja înainte. Uh, ce face orice viticultor? Ideea e că taie mlădița respectivă. De ce? Ca Seva să meargă în celelalte mălădițe și să aibă mai mare viață. Nu no, bun. În seara asta vreau ca să uh, să vorbesc exact despre asta. Despre cum anume noi suntem prin Iisus suntem parte din via lui Dumnezeu și tatăl este vierul. Și uh, m-am gândit, ok, pf, mulți te voi abarna aveți de ideea de viticulură și de vie și asta. Am zis, Imaginați-vă că Isus este ca un antrenor care își caută să formeze o echipă câștigătoare. Și el merge și caută. El vrea ca echipa lui să fie câștigătoare și fiindcă el este un campion, el vrea ca echipa lui să fie campioană. Să câștige. Ce să câștige? Păi să câștige în bătălia cea mai mare care există în universul acesta. Și anume... Bătălia pentru sufletul tău. Se dă o bătălie pentru sufletul tău și Isus pregătește o armată, pregătește o echipă, pregătește uh, o formație care să câștige și să, să ia înapoi toate acele suflete care Satan le-a furat de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat pe noi pe toți. A creat orice om. Da? Dar Satan le-a furat. Și Dumnezeu creează o echipă prin care să aducă înapoi pe toți acei oameni. Și el caută, și îl găsim în, în Marcu, capitolul 1, acolo unde noi am început astăzi. Găsim pe Iisus că merge pe, pe malul Mării Galilei și se uită și caută, și vede, și se uită din nou, și vede, și vede acolo pe Petru, Iacov și Ioan. Îi vede acolo și uh, ei, normal, pescuiau, și imediat vede ceva la ei. Și dacă, dacă studiezi puțin mai de aproape, îi, îi vede, îi, îi, îi cunoaște. Și-o da seama, Dumnezeu, fiindcă El cunoaște, cunoaște totul și fiindcă la o zi de Duhul Sfânt, și-o da seama, ăștia sunt. Petru, Andrei, haideți cu mine. Merge mai departe. Iacov, Ioan, haideți și cu mine. Ei lasă tot. Spuneți tot. Lasă absolut totul. Lasă to toată afacerea lor. Îl lasă pe tatăl lor acolo. Toți angajații lor. Îți dai seama ce afacerea dacă aveau și angajați? El lasă tot acolo și îl urmează pe Iisus. Exact așa Iisus face același lucru în fiecare zi, în orice loc unde se întâlnește biserica Lui și unde sunt creștini adevărați și se predică cuvântul Lui. Exact așa El cheamă și astăzi, în seara aceasta, o să-ți dau șansă. Iisus te, va chema, te cheamă pe tine, prin mine, dar te cheamă pe tine în echipa Lui. Ca să-L ajuți și tu împreună cu El să aduci să iei înapoi ceea ce satan a luat cu ghearele lui și vrea să ducă în iad, să, să aducă înapoi. Pe cine? Pe colegii tăi? Familia ta? Pe prietenii tăi? Vecinii tăi? Absolut toți ca, cu, cu, cu care tu te cunoști. Toți din, din mediul tău cu care tu te învârți. Și Isus vrea ca echipa lui să fie câștigătoare. Și el alege și caută. Uh, și ideea e că dacă el te invită în echipa lui și după o perioadă tu te, tu te, tu te răzgândești, Biblia spune că el nu găsește plăcere în asta. Dacă tu spui, la început ești plin de bucurie, dar atunci când apare ceva, probleme și asta, tu spui, a, mă, cred că era mai bine în viața mea adinoară. Sus spune următorul, nu-mi nu, nu place un astfel de om. Dacă te uiți înapoi, dacă uh, cine ține, pune mâna pe plug și se uită înapoi, Iisus a spus știi ce? Uh, mai bine mergi înapoi la ce vrei tu să mergi, te las înapoi la poftele tale, la viața ta care ți se pare că a fost așa de faină. Chiar dacă eu știu clar și mi-am clar cât de nașpă o fost să fiu în împărățea lui Satan. Și spune, nicio problemă, te las să mergi. O să caut pe altcineva. Dacă tu nu vrei, te tau din echipa mea, te concediez, în alte cuvinte, și te trimite afară. Mulți spun, bă, călina, asta nu-i Dumnezeu care eu îl cunosc. Adică știu că Dumnezeu e milos. El dă a doua șansă. Biblia spune clar că exact așa cum un vier mai dă încă a doua șansă acelei mlădițe ca să rodească. Dumnezeu îți dă o șansă. Și îți mai dă o șansă. Și el, Biblia spune că este îndelung tot. Dar vine o zi, așa cum a venit ziua pentru cireșul din grădina noastră, vine o zi în care dacă nu rodești, dacă nu, nu, nu, nu aduci roade, o să fii tăiat. De Dumnezeu ce o se întâmple? Nu că El te taie. Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat în acea pildă cu persoana care nu a iertat, i s-a iertat mult cel nu a iertat, și Biblia spune că a fost dat în mâine cu alte cuvinte ce face Dumnezeu, își ia protecția deasupra, deasupra ta, care, în care, sub care tu erai, și te lasă pe mâna lui Satan să facă ce vrea Satan cu tine. Să te fură, să distrugă, să, să, te, să, te, să te omoare. Ok? Asta se întâmplă dacă nu aduci roade. Înțelegeți ce, ce vreau să spun? Ruade. Roade! Și spui că, căline puțin, Dumnezeu e puțin cam dur. Hai să ne gândim puțin în altfel. Dacă ai fi tu antrenor, să zicem antrenor de la, de la steaua, nu mai știu acum, cine, uh, lăgătușul e acum. Bun. Să zic, lăgătuș, face echipa și este unul acolo care ăla exact nu face, nu vine la antrenamente, nu se antrenează, mănâncă prea mult, uh, când e vorba de match, e, e din ăsta ține mingea numai la el, și dacă Lăcătuș îl ține pe acel jucător în echipă, ce ar spune suporterii stelei? Lăcătuș, antrenor slab, zero. Dacă, de exemplu, e vorba de Gigi Becali, că e om de afaceri cunoscut, sau Ion Siriac, oricare dintre ei, care vă place mai mult, și el ar angaja una, pe o persoană în echipa lui de, în, în firmă, și Persoana respectivă l-ar fura pe la spate, l-ar minți, n-ar lucra. Dacă Ion Țiriac sau Gigi Becali, nu l-ar ținea acolo în echipă, ce ar spune toți economiștii? Ar spune, ce patron, ce unde de afaceri slab? Lasă-l spun că Dumnezeu este ca un antrenor, Dumnezeu este ca un patron. Și dacă în echipa lui cineva își trage numai, trage numai Seva și uh, și ia electricitate, dar el trăiește afară din familie, el trăiește în lume, după un timp o să vină lumea să spună, te iubesc, dar tu vrei să trești afară. Scuze, dar nu mai putem să folos... Trebuie să tau electricitatea. Sorry, trebuie să tau. Asta dacă nu aduci roade? Deci, ce roade? Pomii, fruct, fruct, pomii, pomii fructiferi produc fructe. Nu? Uh, vița de vie produce ce? Nu vă aud. Struguri. Ok. Un cuplu căsătorit normal, dacă toate lucrurile merg bine, au copii. Un antrenor produce sportivi. Nu? Lucruri normale. La ce se referă Dumnezeu când spune rod? La noi. La ce se referă? Hai că vă întreb pe voi acum. Vă las. Cine are idee? La ce se referă când vorba de roade? La ce se referă? Să rodești ce? Să, să ai așa în cap, în cap uh, uh, așa roade și chestii. Uh, să, să, să rodești ce? Aveți careva o idee? Fapte bune, ok, și are un rod bun, ok. Uh, ce? Ucenici, exact. O să mă opresc la ucenici din cauza că în contextul ăsta exact despre asta vorbește. Sunt roadele Duhului Sfânt, adică este roada a faptului că tu ești cu Dumnezeu și se vede lucrul acesta prin faptul că ai bunătate, că ești ca și Dumnezeu. Bun? Dar roade fizice măsurabile la care Dumnezeu se referă și Dumnezeu când e vorba de banca sau când e vorba de oameni e, e foarte clar, aici vorbește despre dacă nu aduci roade, dacă nu faci ucenici, fiindcă ucenicul face alți ucenici. Un pescar de oameni va prinde oameni și îi va face asemenea lui Hristos. O mlădiță roditoare va aduce roade și roadele sunt următoarele. Ucenici. Cu alte cuvinte, ce încearcă Biblia să ne spune aici este următorul lucru. Concluzia la tot ceea ce am vorbit până acum e următoarea. Dacă tu ești în Hristos, spune aici clar, cine este în mine și nu aduce roade, cine este în mine, adică cine l-a primit pe Iisus Hristos în viața lui sau ei și nu are roade. Uitați-vă aici, ca să nu pierdeți, ca astea, pe să se bazează tot ceea ce urmează să vorbim de acum înainte. Dacă tu ești în Hristos și l-ai acceptat pe Iisus Hristos în viața ta, și ai spus, da, te voi urma pe tine. Și dacă nu aduci roade, Isus spune clar, te voi tăia. Bun? Dacă aduci roade, te voi curăța ca să aduci și mai multe roade. Cine nu înțeles să le în mâna? Da, bun, deci toate nu a înțeles. Da, bun. De aici încolo, urmează, ce urmează? Spune, oh my God, oh my God. Ce înseamnă asta? Gata, urmează să fiu tăiat? Păi nu știu. Ai tu roade în viața ta. Ai tu persoane în care tu ai investit timp. Mesajul ăsta nu-i confortabil. Știu eu lucrul ăsta. Și Ancelul Dumnezeu, Doamne, dă o inimă care... Să spun lucrurile așa cum tu le spune. Dacă tu ești în Hristos și tu nu ai ucenici. Dacă tu ești de câtva timp în Hristos, fiindcă și o viță, nu dintr-o dată vița devine așa de groasă și poate să producă, nu? Ține puțin timp, ține un an, măcar, măcar un an sau doi, nu mai știu eu acum, nu uh, trebuie să întreb pe tatăl meu, dar ține puțin timp până când ea. Dar dacă tu ești deja la Hristos de un an sau doi și tu încă nu ai rade nu ai persoane care tu le-ai ajutat să se apropie mai mult de Dumnezeu. Cât știi tu. Biblia spune, Dumnezeu te iubește, îți dă timp, o să-ți vorbească, cum îți vorbește în seara asta, dar dacă nu, te va tăia. Se va depărta de la tine, cum s-a întâmplat cu Samson. Samson părea o viță roditoare. Îndeplinea tot ceea ce Dumnezeu i dat să facă. Dar a venit, Samson s-a depărtat de Dumnezeu, a mers departe de autoritatea părinților lui și a început să meargă în alt, pe alte căi. Și Dumnezeu l o trezit odată, a fost prins odată de filisten, a fost prins a doua oară, a treia oară și după aceea Biblia spune, nu și-a dat seama, Samson, după ce te-a te apărut, nu și-a dat seama că Duhul Sfânt s-a depărtat de la el. Cum spunea David, Doamne, nu lua de la mine tot ce Sfânt. Isus le spunea exact ce, ce vă spune eu în seara aceasta, le spunea ucenicilor lui la cina cea de taină. Ioan, care a scris cartea din care am citit, era chiar pe pieptul lui Iisus, în timp ce Isus spunea toate aceste lucruri. Isus urma ziua în noaptea respectivă să fie prins, condamnat, răstignit, să moară și după aia să învia a treia zi. Cu alte cuvinte, a fost singur, ultimul timp pe care l-a avut Isus cu cenicii lui. Și înainte să mergi într-o călătorie lungă, normal că spui ce e mai important. Ține asta, țin minte, totdeauna când părinții mei merg, uh, acum când nu merge tatăl meu la, până la București, când merge în America, totdeauna, mă căline, uite ce aș vrea ca tu să faci, uh, la fiecare ne spun, uite asta. Și Isus le spune ucenicilor, uitați-vă, ce e mai important, ce e prin inima mea cel mai mult, e următorul lucru. Vreau ca să rămâneți în mine. Și eu o să rămân în voi ca să aduceți roade. Pe căzești spărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ce mă interesează pe mine cel mai mult? De ce am venit aici pe pământ? Am vestit viața mea în voi. Am fost, mi-am dat, nu este prieten mai bun decât cel care își dă viața pentru prietenii săi. Am dat tot ceea ce am avut eu mai bun pentru voi. Și acum vreau ca și voi să faceți la fel. Cum v-am iubit eu pe voi, să iubiți voi pe ceilalți. Și dacă nu, le spune... Vă voi, Patris, Tatăl meu ceresc, nu eu. Tatăl meu ceresc. Care este, dacă citești în Vechiul Testament, un judecător drept. Și când spune ceva, el se ține de cuvânt. Tatăl meu ceresc. Îți dă timp, dar după de detaia. Aș vrea în seara aceasta să să nu vă las să spui, mă, și ce mesaj e ăsta? nicio Nici speranță. Apoi, după ce le spune Isus acest lucru, această realitate, dacă nu dați roade, o să vă taie. După aia urmează și le explică ucenicilor clar. Cum anume să fii o mlădiță roditoare? Ideea următoare. Eu cred că mesajul acesta este un mesaj profetic. Și sincer v-aș încuraja chiar să luați un, un, un pic și să notați ceea ce urmează ca, ca să spun. Fiindcă urmează să vă spun ce Isus a spus. Să vă arate, Iisus a spus în următoarele versete, care sunt opt elemente esențiale ca tu să fii o mlădiță roditoare. Ține minte, dacă nu ești o mlădiță roditoare, El te taie. Îți dă timp, dar te taie. Ok? Și nu vreau ca să par, vreau să spun adevărul, direct în față. Aici suntem la biserică, aici nu ne, ne iese frică. Domn, te taie. Ok? Spune veciunii tot, te taie. Ok. Sperăm să nu ne, să ne taie, nu încurajăm... Uh... Exact de aia vreau ca, să, ca Dumnezeu mi-a dat acest mesaj, fiindcă sincer cred că vrea să vă salveze, vrea să ne sfătuiască, să ne mustre, fiindcă ne iubește. Și ce urmează o să trec rapid, fiindcă nu am timp ca să, ca să stau foarte mult, dar aș vrea ca să fii atent, să-ți notezi. opt. 8 Începem cu 1. În versetul 2, până în versetul 3, spune următorul lucru. El pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, dacă tu ai roade, ai ucenici, persoane în care tu investești și persoane care tu ai ajuns să se apropie mai mult de Dumnezeu, o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului care vi l-am spus. Primul element care trebuie să existe în viața ta dacă vrei să fii roditor și îți dai seama, căline, mă uit în spatele meu, sincer, uitați, gândiți-vă în momentul asta, închideți cu toți ochii și gândiți-vă. Cine, pe cine am ajutat eu în viața mea să se apropie de Dumnezeu? Gândește! Bun? Le-ai spus despre Dumnezeu. Câți dintre ei îl urmează pe Dumnezeu și sunt în biserică, ori aici, ori undeva, și încep să crească în Dumnezeu? Te las pe tine să răspunzi. Astea sunt roadele tale până acum. Dacă vrei să fii roditor și dacă nu vrei, atât s-au trecut pe aici, pe la Biserica Salem. Eu văd de la Biserica Copilor, generația dumneavoastră și tineri, văd absolut toți și și adulți, care n-au avut grijă și nu au dat mai departe ce Dumnezeu le-a dat lor. A venit ziua în care au dispărut din biserică. Dumnezeu s-a depărtat de a și au dispărut. Înapoi în lume. A mers înapoi departe de Dumnezeu. A murit. s au uscat și au murit. De aceea, vreau ca să te încurajez, ia aceste lucruri, adâncește chiar mai mult decât am putut eu să fac. Și ține-te de ele. În Matei 13, de la 22 la 23, Spune următor lucru. Și pilda, e vorba despre pilda cu sămânța. Spune următor lucru. Pilda cu sămânța, în versetul 22, spune Sămânța căzută între spine este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Orice sămânță aduce rod. Și Biblia spune clar, orice cuvânt al meu nu va veni înapoi fără rod. Primul lucru care tu trebuie să faci, primul element care trebuie să -l ai în viața ta dacă vrei să fii un mlădiță roditoare este curățenie. Încurățenie, la ce mă refer? Puritate ar fi un alt, un alt cuvânt. Sfințenie ar fi un alt cuvânt. Îngrijorările diaculea acestuia și înșelăciunea bogăților se referă la orfelul următor. Dacă tu ai început din nou să gândești cum gândeai când erai în lume, uh, ai ar, arat bine oare? Ceea ce e important, trebuie să te aranjezi. Dumnezeu nu ăsta, dar începi să te gândești înapoi la asta. Uai, eu n-am destui bani ca să pot să-mi cumpăr hainele uh, la noi. Uh, why, uh, oare o să-mi găsesc soț sau soție? Oare o, o, oare o să-mi găsesc aici în biserică? Sau, o, o, o, o, oare, oare? oare o să fiu respectat de ceilalți dacă fac lucrul acesta? Îngrejurările veacurile acestuia vin înapoi la tine cum? Încep din nou să gândești ca și lumea. Încep să gândești ca și lumea și cum asta? Cum a vorbit și Ted săptămâna trecută? A început să asculti muzică necreștină și îți baci mentalități vechi, atitudini vechi. Mm, mm, mm, mm. Uh, și încep să gândești din nou ca și lumea. Ești cum așa, dacă umbli nu știu cum, dacă te îmbraci nu știu cum. Începi să gândești lumesc, din nou. Sau un alt lucru care poate să te cărți, poate să infereze filme, orice pui în mintea ta. Dar cel mai mult decât toate astea sunt prietenii tăi persoane cu care îi petreștim. Și sunt unii care vin la biserică și își găsesc prieteni din aia care eu îi numesc creștini tip găină. Creștini din aia care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar ei îs ca o găină. <fixi> ei numai numai atâta știu să fac. <sus> și dau din gură, din spate. Ia aici din spate și se uită la ăștia care se închină. Ăștia nu știu ce fac aici. ce e asta? Frate. Hai să-ți dau un sfat. Dacă nu înțelegi ce facem în față, taci din gură. Amin? Ar trebui să aplaudați la chestia asta. Taci din gură. Dacă nu înțelegi ce noi facem aici în față, că noi iubim pe Iisus al nostru și sincer îl iubesc din toată inima mea, dacă tu nu înțelegi, mai bine, taci din gură, nu vorbi prostii. Nu fi ca ăia care sunt pe marginea terenului de fotbal și bă, bă, becali, ce faci acolo? Cine, ce ai băgat? Taci din gură, nu știi tu de fotbal, ești, te faci filozof, ești paralel. Ok? Și ce se întâmplă? Petrești timp cu astfel de creștini devii ca și el. Te vii și tu, m așa e. Bac, bac. Nu știu de ce sar așa de sus. Bac, bac. Bac, bac, bac, bac, bac. Și suni ca și ei, miroși ca și ei și totul vorbești ca și ei. Bac, bac. Bac, bac, bac. Când când de fapt tu ești, când de fapt tu ești un vultur te ești învultă de din la mare și Dumnezeu te cheamă la lucruri mari, tu să, să plutești peste, peste munți și să faci lucruri mărețe pentru el. Aceia care vor cunoaște pe Dumnezeu lor vor face mari spre, spune Daniel. Tu Dumnezeu te cheamă la lucruri mărețe, extraordinare. Dar tu petreci timp așa mare cum ești. Ați văzut din aceștia ca o măgară între în înalți, mari, și stau așa cu copii din amăiș, mă ură să ne jucăm. Exact așa fac. Faceți unii dintre voi, care sunteți aici și râdeți. Ok, exact așa, stai cu găinele din biserică și devii și tu o găină și nici vorbă să zboi, nici vorbă să faci tu lucruri mari pentru Dumnezeu. De ce? Fiindcă... Și ce se întâmplă? Stai așa, găinile stau așa împreună, se... unul pe celălalt... Știi că cine dă mai tare și, și după aia între ei se bat și chestii, cine e mai tare? Eu, eu am spus-o cea mai tare, bă, eu am spus că plec, ah, care stă în. Și uh, devii, încerci să devii cocoșul cel mai mare dintre găini. Când Dumnezeu te cheama ca tu să fii un vultur. Și ăla, ca un vultur, imaginați un vultur, nu a la grădina zoologică, un vultur din lumea mare, stă între găini și el crede că e găină și el. Arată nașfă de tot. Exact așa. Dacă stai cu găinile, cu creștinii găină din biserică și nu stai cu creștinii vultu din biserică, vei deveni ca și ei. Și vei începe din nou să ai aceeași mentalitate. Îngrijorările vieții astea vor fi ca niște spini, care în ce tu, vor trage seva din tine. Și încerci tu să, să, să faci ce nici, dar ești tot, tot, Sugative. Sugative. Danile au numit sugative sugativ care trag seva din tine. Și nu mai poți, toți încerci să te strofoși, să fac și o uciunică, trebuie să fac ucenică. Dar de unde să faci ucenici dacă nu ai elementul ăsta, dacă nu ai o minte curată, curățită de ce? De cuvântul Lui Dumnezeu, Iisus a spus clar. Dacă nu renoiești mintea, o schimbi mintea acum, citind cuvântul Lui Dumnezeu, memorând, studiind. Când vii la studiu biblic, nu că te pui și desenezi. Nu, Căline, că eu așa, eu, sau la predică, sau vi duminică dimineața sau la predică, Căline, eu așa mă pot concentra dacă desenez. Cea mai, ta, cea mai nasoală uh, uh, scuză care am, am găsit-o. Și sincer, chiar persoane care au fost la Salem și care mi-au spus mie scuza respectivă, s-au dovedit că ei erau, de fapt, au pierdut niciun, n-au niciun interes pentru Cuvântul Lui line, Căline, numai, eu, eu desenez așa. Auzi, când e vorba de Cuvântul Dumnezeu, man, dă spân, urmează, urmează Dumnezeu să-ți vorbească ție. Șeful cel mare. Bă, pf, ok, bun. Ce vrea Dumnezeu să spună astăzi mie? Nu că. am chestia, nu știu ce. Dacă nu lași mlădița ta să sugă cum gândește Dumnezeu, o să începi să gândești cum ai gândit în trecut, ca o găină. Și vulturul din tine va deveni o găină. Așa cum au fost căluțul ăla micuți de două kilograme, așa și tu. Calmare mare, dita mai, ajungi pitic. Fiindcă dacă stai cu piticii, devii ca și ei în gândire, în tot. Dacă vrei ca să fii liber, apropie-te și intră în cuvântul Lui Dumnezeu. Curățește-te. Nu lăsa pe Satan să te țină legat cu minciunele lui, scuzele lui, cu uh, uh, regrete din trecut, mă, mă, simt, mă simt vinovat, iar am făcut. Satan vrea totdeauna să-ți amintească trecutul, și vrea să uiți viitorul pe care tu l-ai în Cristos. Biblia, Spavlu a spus următorul lucru: Uitând ce este în urma mea, aruncând mă spre ce să înainte, alege spre ținte. Am greșit și am făcut greșeli. Am dat-o în bară, Da. Și săptămâna asta. Ok? Nu sunt perfect. Dar, uitând ce este în urma mea, îmi cer iertare, mă las curățit de cum Dumnezeu, merg înainte. Și nu uit că eu sunt un vultur, eu sunt o preoție aleasă. Biblia spune: un, un, O preoție împărătească, o seminție aleasă, un neam sfânt, un popor al lui Dumnezeu. Eu sunt mai mult decât biruitor, fiindcă cel ce este în mine este mai tare decât ceea ce este în lume. Eu voi birui și nu sunt numai cuvinte de, ha, hai să -i încurajez. E literalmente așa îi. Biblia spune clar în Apocalipsa, îl vor pe Satan prin sângele mielului. Dacă mergi la cruce și-ți de lucrurile care tu le-ai făcut, că te-ai hrănit cu anumite lucruri, ai stat cu anumite persoane, ai făcut anumite lucruri, îți la cruce, prin Mărturia lor, Biblia spune, prin cuvântul mărturisirilor, lor, mărturisești cu gura ta. eu nu sunt o găină, eu nu, eu nu sunt un, un, un nimic, eu nu, eu, nu eu nu sunt un păcătos, eu am fost curățat prin sângele lui Iisus Hristos. mărturisești, eu sunt mai mult decât biruitor. Și în timp ce tu mărturisești ceea ce ești, satanul, să... oh, oh, oh, oh, oh, oh, ăsta, ăsta, ăsta și-a dus aminte cine îi, oh, oh. atunci devii periculos pentru satan, când tu știi cine ești și trăiești acel lucru. Și al treilea lucru, că nu și-a iubit viața până la moarte. Ești gata dacă trebuie să. să cum spune Biblia? Dacă trebuie să staia o mână, tai-ți o mână. Adică, dacă trebuie să tai anumite lucruri din viața ta, taie de dragul lui. Dacă nu ești gata să-ți pierzi viața ta, dorințele tale, visele tale, plăcerile tale, nu ești vrednic de Isus. El o dea totul. Și spune, voi dai totul, ori nu ai totul. Și Biblia spune că un pom să digă, cel ce cuge a legea lui zi și noapte, este ca un pom să din lui un zvor de apă care își dă rodul la vremea lui îți vei da roade. Vei da roade la vremea Lui. A frunze, tare tare nu se vor vesteji, ci tot ce începe duce la bun sfârșit. Ceea ce cugetă la legea Lui devine curat. Doi. Intimitate cu Isus și închinare. Mai departe spune următorul lucru. Mai departe spune următor lucru. Și de acum va trebui să merg puțin mai repede. Aș vrea ca să, ca să mă urmărești. Uh, mai departe spune... În, în Ioan, capitolul 15, în versetul 4, spune următorul lucru: Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu aduce roade de la sine, după cum dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roade dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămâne eu, aduce multe roade. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și mai departe, dacă nu rămâne cineva în mine, ia-ți aruncat afară. Ca mlădița neroditoare, se usucă. Apoi, mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Al doilea lucru, element esențial, este să fii, să ai intimitate cu, cu Iisus în închinare. Ceea ce noi am făcut adineaur e ceea ce poate la unii dintre voi vă lipsește. Motiv pentru care tu nu, ai, nu dai roade. Tu nu-L iubești cu adevărat pe Dumnezeu cu toată ființa ta, cu intelectul tău. Tu când vorbești cu El, tu Bla, bla, bla, bla, doamne ajută, doamne ajută. Man, Dumnezeu e ființă inteligentă. Tu nu-l cinstești când vorbești cu el, bla, bla, bla, nu no, știi tu, doamne ajută, nu no, și să fie bine. What? Ce? Mers și vorbește cu, cu un, un patron, așa. Și o să spună, ok, n-am timp de tine. Dumnezeu e răbdător. Dacă nu-L iubești cu toată, cu toate emoțiile tale. E ok să plângi în prezența Lui Dumnezeu. Și eu am, nu, nu, nu că m-am făcut, pur și simplu, e așa de bun Dumnezeu încât, wow, toate emoțiile mele trebuie să iasă afară, dacă l iubești cu toată intensitatea. iubești cu trupul meu, bateți din palme, săriți în sus. Asta înseamnă să l iubești cu toată ființa ta, cu tot trupul tău, cu tot cugetul tău. De-aia am spus, nu știu de cap pe cei care fac lucrul acesta, tu ai nevoie de asta. De ce? Fiindcă tu, când tu te închini și ești în intimitate, e ca și cum bei din apa vie. Și în toate mlădița ta începe să prindă viața. Fără apă, via mare. Și începi să prindă viața. Stai în prezența lui. Și chiar dacă treci prin cele mai mari încercări, dacă stai în prezența lui, ai viață. El este sursa vieții, izvorul vieții. Și în timp ce tu ești în prezența lui, Dumnezeu ca un maestru olar, Biblia spune, voi sunteți ca lutul în mâna mea, vă modelez cum? Să semănați după chipul lui Hristos. Îmi deci, spune: tu ești în prezența Lui Dumnezeu, nu te strofoști tu să fii mai bun, nu trebuie să, nu știu, să fiu mai răbdător. Dintr-o dată, fiind tot mai mult în prezența Lui, devii ca și persoana căruia te închin, ca Iisus. Chipul Lui prinde viață în tine. Și oamenii vor fi atrași de Isus. Uitați-vă în Biblie. Totdeauna, Isus când apărea undeva, magnet. Când Isus apare undeva, toți sunt atrași. De ce? Pacea Lui. Lumea asta nu are. Dragostea Lui. Lumea asta varză. Ce dragoste? Lumea asta îi varză la capitolul ăsta. Orice ce are Dumnezeu, e perfect. Și perfecțiunea aceea se vede în tine și tu ești o reflexie și pur și simplu ca și cum, ești o reclamă vie. Cum am mai spus în trecut. Și spui uite ce a făcut Isus în mine. Uite ce a făcut Isus în mine. Doi, intimitate, închinare. Trei, rugăciune și cerere. Vesetul 7 spune dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Cu alte cuvinte, mulți dintre noi nu îi cerem lui Dumnezeu. Când i-ai cerut ultimată, Doamne, să tu familia mea. Când i-ai cerut ultimată, Doamne, mântuiește tu colegii mei, vecinii mei. Doamne, mă rog pentru ei. Doamne, îi cer. Tată, dă mi tu în mâna mea. Doamne, mă pregătesc. Sunt gata, când ei își predau viața, sunt gata să-i ajut să, să, să, să, să învăț cum să se roage, să învăț cum să citească Biblia, să învăț cum anume, cum anume să crească în tine, să-i sfătuiesc. Doamne, îți gata, cât știu eu, atât o să le spun. Când a fost ultimată, când te ai rugat și ai cerut, n-aveți fiindcă nu cere, spune Biblia. Tu trebuie să-i ceri. N-ai autoritate când tu vorbești parcă toți. Ha, ha, ha! A, vorbește, bla, bla, bla. N-ai autoritate când tu vorbești, nimeni nu te ascultă. Cer în măi, doamne, mărește în autoritatea. Doamne, dă-mi o șansă să le vorbesc și ei se ascultă. Și știu că tu te vei putea folosi de mine. Cer ei, doamne, dă mai mare autoritate. dă mai mare unghi. Am dă cuvinte. Dumnezeu îți va da toate și ăia care râdeau de tine vor închide gura. Vorbeam cu un, un băiat de la noi, de la, de la biserică, și el spunea că era unul din clasa lui care își bătea joc de el, îl împingea, fiindcă băiatul ăsta nu e chiar așa de solid. Și uh, persoana respectivă mi-a spus, uite, m-am rugat pentru el. Și dintr-o dată, a venit o zi în care Dumnezeu mi-a pus cuvinte în gură și i-a spus lui ăla, mă, termină! Și i-a spus anumite cuvinte și ăla s-a oprit și a zis, oh, ok. Și de atunci îl respectă și l ascultă. Asta poate face Dumnezeu pentru tine. 4. Lepădare de sine. Versetul 8. Dacă aduceți multe roade prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cu alte cuvinte, dacă în timp ce tu vei aduce roade și vor începe pe oamenii să fie în jurul tău și oamenii te vor urma. Și, wow, wow, tu, tu, tu, tu ce ai făcut? Cum? Cum de-ai ajuns aici? Toată slava trebuie să dea Dumnezeu. Este a Lui. Tu ești lucrarea Lui. Tot ce ai, e datorită lui. Să nu fii prost să spui că tu ai făcut asta. E ok să spui, și, și Iisus a spus chest, cuvântul ăsta. Să nu fii prost să spui că eu. Imaginați-vă că a, a, un patron planifică, are o strategie și într-un an câștigă 100 de mii de euro și tu vii și spui celorlalți, bă, eu am venit cu ideea. Și vrăjeală. Ce o să facă patronul ăla? Da, tu ai venit cu ideea. No, super. Hai să demonstrează-ne afară din firmă cum o să aplici ideea ta. Bine? Ok, super. No, mergi acolo și descurcă-te. Exact asta face și Dumnezeu. Dacă nu-i dai lui slava, care o merită doar el, și-o va lua el. Cinci. Supunere față de autoritate. Versetul 9 și 11. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți, păzi, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. Iisus a supus Tatălui Ceresc. Până la capăt, până la moarte. De ce? Fiindcă l-a iubit. Dacă tu îl iubești, testul iubirii tare este dacă l asculți. Și dacă te supui lui, ca Domn, în viața ta și tot ce au spus în cuvântul său și dacă te supui liderilor din biserică, părinților tăi, profesorilor, polițailor și întregului guvern, dacă tu te supui și respecti tot ce spune Biblia, atunci te supui și vei avea roade. De ce? De ce, De ce spune Isus asta? Hai să vă spun, am învățat un principiu. Dacă nu te supui autorității tu nu vei avea autoritate. Dacă tu vrei să faci ucenici și mai mult să asculte de tine, dacă tu nu asculți de liderul tău, Dumnezeu nu o să dea ucenici. De ce? Fiindcă o să multiplici ucenici care vor fi oameni bârfitori, oameni, -ă, oameni rebelioși, ca și tine. De aceea, dacă tu vrei să fii roditor, supune-te autorității și Dumnezeu îți va da ție autoritate și vei vedea numai cum în jurul tău vor veni mai mulți tineri. De ce? Te-ai supus autorității, ai stat lângă oameni care ei fac ucenici, ai învățat de la ei și ai devenit roditor. Mai departe. 6. Dragostea de frați și unitate. Versetul 12 și până la 7. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei. Dacă faceți ce vă poruncesc, repetă din nou. Dar într-un alt verset, mai departe, când Iisus se roagă singur cu Tatăl, spune în Ioan 17:21, cu 21, mă rog ca ei să fie una, cum tu Tatăl și eu și ești în mine și eu în tine, trinitatea, adică unitate, ca ei să fie una în noi. Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Cu alte cuvinte, dacă vrei să fii roditor, uite la da, persoana din dreapta și din stânga. Și Dumnezeu spune, iubește-L, cum v-am iubit eu. Cei care sunt în biserică, tu ar trebui să iubești mai mult ca și pe tine însuți. Aproape de din sus Dacă noi nu ne iubim autentic, sincer, nu de suprafață, autentic. Câteodată, chiar citeam o carte, ne complacem în a trăi uh, relații de suprafață. De ce? Fiindcă ne e frică ca să mergem la bubă și să rezolvăm buba care există între noi doi. Biblia spune, dacă ai ceva cu cineva, lasă-ți darul la, aici la altar și mergi și rezolvă cu el, după aia vino și altfel nu ești primit înaintea lui în Dumnezeu. Deja, băi, te închini tu și Doamne! Wow! Și, uh! și tu ești certat, ai bârfit, ai mințit pe nu știu care din biserică, dintre frații tăi. Biblia spune, mergi Lasă ipocrizia, mergi, rezolvă cu el, intră și dacă nu te înțelege și dacă tu ai dreptate din punct de vedere al Cuvântului Dumnezeu, Biblia spune, aduși pe liderul tău sau pe liderul ei sau lui și vorbiți, până, dar luptă -te, Biblia spune să nu apună soară peste mânea voastră, luptă-te până când rezolvi problema, iubește-l și dacă mori, Biblia spune, până la moarte, este un prieten mai bun decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi atunci lumea se va uita la noi și va spune wow, să se iubesc. De ce în Noul Testament oamenii, că au crescut de la 120 la 10.000 de mii în câteva săptămâni. Și nu exagerez, 10.000, de mii. Ok? Trei în, în, într-o zi, mai încolo mai urmat, după aia încă, încă mii și mii și mii, au mers în toate. În câteva săptămâni și luni au ajuns la 10.000. de mii. De ce? Oamenii au văzut cât de mult se iubeau. Și Biblia spune clar că îi respectau. Nu înțelegeau ei, nu, unii nu vrea să se alăture. Oamenii, colegii tăi vor vedea cât de mult noi ne iubim între noi. Când venim aici, cel mai prietenos loc din Oradea. E cel mai prietenos loc din Oradea. Și în timp ce tu îi, în timp ce tu îi iubești și jertfitori pe frații tăi. Și cauți să crești în dragostea ta și să le slujești, să-i ajuți. Vezi o nevoie, imediat în tâmpări. ești generos. Dacă îi vorba să fii generos. Și în timp ce tu faci asta. Cine din jur vor vedea. Și vă spune, și eu vreau, și eu vreau asta. Wow! Iisus a spus ca, ei, ca lumea să știe că ei sunt ai mei. Dragostea lui Iisus vor, va atrage pe ceilalți. Vei fi roditor. Vor dori oamenii, dar și eu vreau să fiu iubit așa. În lumea asta, cât singuri sunt? Cât se sinucid? Imo și ete cât, diferite variante sunt în lumea asta. Și... Noi râdem, dar e adevărat, oamenii se sinucid, mor din cauza că nu sunt iubiți. Și nu știu că este un loc unde poți să fii iubit. Poți să fii iubit. Mai departe, șapte. Perseverență în persecuții. Să nu te dai bătut. După aceea spune în versetul 18. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi în, din lume, lumea ar iubi ce este al, al ei. Dacă lumea te iubește, uitați la mine. Dacă lumea te iubește și ai, wow, peste tot ești cel mai favorit, ceva nu e în regulă. Nu înseamnă că toată lumea te surească, dar dacă toți din lume te iubesc, ceva nu e în regulă. Fiindcă știți că pe mine m-a urât înaintea voastră, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o, robul nu este mai, mai mare decât stăpânul său, dacă m-au prigionit pe mine și, și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi, dar vă, dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu l aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio vinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urește și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrările pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorbea de legea lor. M-au urât, frate, mei. Dacă tu trăiești ca un creștin autentic, Lumea, fără temei, te vor urâ. Fără nicio explicație. Anul acesta am fost în parc și, fără nicio explicație, una dintre locatarii de acolo o prins ură pe mine. Okay? Și cei care stăteau în lucrare, copiii, știți acesta. Și imediat o să o, -o învoit cu un altul care e polițist de acolo, din, din același bloc. O chema poliția, ăia se cunoșteau, poliția între ei, perfect, mi-au dat amendă. Și săptămâna asta urmează ultima audiere și eu cred că voi câștiga. Am dat contestație. Lumea te vor urî pentru, pentru niciun motiv. Am vorbit chiar acum, marți, cu cineva de la noi din biserică, o, o văduvă care nu e foarte în vârstă. Bărbatul ei a murit din, din cancer și uh, ea l-a cunoscut pe, pe Isus în timp ce bărbatul ei venea la noi la biserică și uh, s-a apropiat de Dumnezeu. Dar după aceea a murit. Dumnezeu l-a luat acasă. Și uh, chiar nu spunea acum, miercuri, că vorbea cu una din colegele ei de muncă și spunea colega respectivă, mă, tu cum de ești așa de fericită tot timpul? Tu, cred că ți greu ca să te preface, așa-i? puțin că am greu. Și-a spus, dar nu, așa sunt eu, din inimă, nu, mă, lumea, ca și cu ciudă eu spus, ceva nu e regulă cu tine, tu mă minți. Lumea, Pur și simplu va fi iritată. De ce? Fiindcă când noi strălucim așa de frumos, ca și Isus, oamenii se vor simți ei jigniți. Oh my gosh! stai, Ios, Ios, wow, wow. Ios, murdar. Așa că nu trebuie să-ți fie frică. Nu te îngrijora. Și eu am și dușmani, și prin școli pe unde merg la copii, și prin alte locuri, peste tot, se găsește satan să vorbească prin cineva. Și ok. E normal. Ultimul lucru care ne dă o mică speranță în toate chestia asta cu persecuții. Dar cu alte cuvinte, și pe tine, dacă pe Iisus l persecutat și pe tine, fii perseverent, așteaptă-te. E ca și cum Dumnezeu ți-a spus înainte. Mă vezi că dacă vrei să câștigi, va trebui să transpir puțin. Okay? Dacă vrei să fii roditor, va trebui să fii persecutat. Merge mână în mână. Asta este. Dacă vrei să cumperi ceva, trebuie să dai din banii tăi. E un preț, la orice. Ăsta este unul din prețurile dacă vrei să fii roditor. Familia nu te va mai iubi. E te că, că, că. Și avem multe exemple. Dar ultimul lucru care ne aduce speranță este faptul că Duhul Sfânt vrea să fie partenerul nostru. Și ultimul element, absolut esențial, fără de care nu vei putea ca să fii roditor, este Duhul Sfânt ca și partener. Să-l ai pe Duhul Sfânt ca și partener. tu 26 spune, când va veni mângâietorul pe care îl va trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care purge de la Tatăl, el va mărturisi despre mine, el va mărturisi despre mine. Cu alte cuvinte, nu trebuie să te îngrijorezi. De Ceea ce tu vei spune, Duhul Sfânt va fi cu tine. Am fost într-un parc odată și Duhul Sfânt nu știam cum să le spună niște băieți, mi-a pus o întrebare mai grea. Duhul Sfânt, în momentele alea, i am cerut ajutor, mi-a dat. Na, în viața mea nici nu mai știu cum aș răspunde acum la aceeași întrebare. Duhul Sfânt este cu tine. Întrebarea este, ești tu cu Duhul Sfânt? Cauti tu sfaturile lui? Ascultă sfaturile lui? cauți să-l cunoști pe el? Dacă vei face toate aceste lucruri? Dacă tu îl vei asculta? Tu Sfânt se va apropia mai mult de tine și te va antrena. El are înțelepciune. El știe ce gândește persoana cealaltă cu care tu gândești. Cu care... El știe tot, tot, tot despre persoana respectivă. Tot. Un singur cuvânt care tu spui la o anumită persoană poate să dezlege persoana respectivă din gheara lui Satan. Dar cineva i-a spus, nu știu, simplu cuvânt Ioana. și Vezi că plânge, nitrat, din ce? Ioana nu înțelegi, e sora mea care a murit. Și, pah, Dumnezeu dulț sfânt, după aia spune exact ce să-i spui. E supranatural. Eu nu, nu pot să, să faci ceva supranatural fără să-l pe dulț sfânt în viața ta. Deci, poți să faci supranatural cu Satan și el are variantele lui artificiale. Dar dacă, dacă vrei să fii roditor, fără dulț sfânt nu se poate. Toți oamenii Ucenicii lui Iisus care au fost roditori, Ștefan, Filip, Petru, Pavel, toți, erau în continuă comunicare cu Duhul Sfânt. Caută să-L cunoști, caută să vorbești cu El, întreabă-L ce părere are El. Dacă tu vei avea aceste opt elemente în viața ta, fiecare dintre noi vom fi roditori, absolut fiecare. Hai să închidem ochii. Tatăl nostru ceresc este vierul cel bun și el va ținea în viața mlădițele roditoare. Îți va da o șansă și seara aceasta este una din acele șanse. Eu sincer cred că nu este din întâmplare că Dumnezeu mi-a dat mesajul acesta, E sincer cred că Dumnezeu are în vedere câteva persoane care chiar sunteți aici în seara aceasta. O spun din toată inima, ia aminte de ceea ce Dumnezeu vrea să spună. Amintește-ți de unde ai plecat. Cât de urât e Satan, cât de mare dușman al tău este. Și să nu-l lasă să te că, oh, mai multe ai în lume. Eu, unul am decis. Vreau să fiu o rod mlădiță roditoare. Dumnezeu, pe noi, ca și tinere, ne-a chemat să atingem și să, să atingem un stadion de tineri. Un stadion plin de tineri. Dumnezeu și mie mi-a dat pe inimă să ating și un stadion plin de copii și adolescenți. Și eu cred că Dumnezeu mi-a vorbit. Cât despre mine și lucrarea copiii și adolescenții vor fi 20 de mii. Nu știu dacă numai în Oradea, sau dacă vor fi și în alte orașe sau în alte țări, vor fi 20 de mii. Trebarea mea este, pentru stadionul care nu ne a dat Dumnezeu ca și, ca și, ca și tineret, tu îl ai întrebat pe Dumnezeu, care este partea mea din acest stadion, care lojă e a mea? Câți anume, la un vrei ca eu să aduc? Câte roade vrei ca eu să aduc? 50? 100? Câți? Dumnezeu vrea să fie roditor. Și în anul acesta 2009, eu cred că, fiind la începutul anului, Dumnezeu va curăța tineretul salem. Și aceea care aduc roade, îi va curăța ca să aducă mai multe roade, iar aceea care, care nu aduc, va trebui ca să, să lase, să meargă ca, fiul lui, ca tatăl cu fiul lui Săpitor. Mergi în lume, mergi înapoi. E decizia ta, nu te țin. Dar eu vreau ca tu să fii o mlădiță roditoare. Și de aceea Dumnezeu te-a sfătuit să ai aceste opt elemente în viața ta, să aduci roade. Roade care vor rămâne. Să ajuți pe alții să devină ucenici, cum cineva te ajută pe tine, să iubești și tu, așa cum cineva te iubi pe tine și ți-o ți spus despre Isus. Să faci și tu la fel. Să faci și tu la fel. Să iubești și tu la fel. Seara aceasta, dacă ești aici, Și nu-L cunoști pe Dumnezeu. El te cheamă. Ane vreau să-ți mulțumesc că ne-ai vorbit în seara aceasta, așa de, așa de clar. și îți mulțumesc. Că ne iubești. Ești un tată bun care sfătuiește și mustră pe cei care iubește. Doamne, cei care sunt în pericol, mă rog ca tu să, să, tu să le dai curaj. În